شاہ طبقات چکمدنو تیل میں حدیث ذکر دی سلور طبقات دیل میں حدیث بیان دی سلورم طبقہ اغوا علم اسرار الدین چونکہ شاہ سیف کتاب چیزے آغا پا اسرار الدین کی وی مشاہ موضوع و غرض فائدی دی علم ذکر کوي تعریف دی اسرار الدین چه کمدنو تعریف دی علم اسرار الدین آغا ذکر کئی سراحاتا فی علمون یوبہ صفیحی اون سې كامل احکام او لمیاتها او اسرار خواص الاعمال او نکاتها چې علم سرور الدين کوم یو دی چې علم یو بحث فيه ها علم شباب کی غاری کې عن حكام الاحكام واللمياتها الاحكامات ده حكمتوننا او داغي ده دا علتوننا واسرار خواس الامال ونكاتها او رازونا ده خاصيتون ده اعمال او داغي ده دا نكاته بیل میر اسرار الدین کی دو خبری بیانیگی یو د احکاماتو عیلل او حکمتونا د احکاماتو عیلل او شش حکمتونا او دیمو د احکاماتو خواص او نکات و. حکمت او علت سا فرق دی علت موجب تبی لکی گی جاغا محصر د پوجود دشے کی محصر وی پوجود دشا کی شے کی کدا علت وی نو حکم بوی او کع علت موی نو حکم بنوی یعنی موقفي باغي باندې دو حکم تور او عکس تاسو ته کتابونه کې تور او سوي عکس تور شړلو ته وي عکس ورټکولو ته وي مطلب دا دي کدی نیوی نو حکم او شړی او کدی وی نو حکم راولي معلت موثروي بي په ایجاب د حکم کې او حکمت چې کمونه داسې نهوي بیم فره دی چې دیو حکم دپاره مختلف حکمتونه را دیو حکم دپاره مختلف حکمتونه را او د یو حکم د پاره ګړه لتونه نه را ځي لت یو و ټیکته د مشتید په تحات سره به فرق راځي یو مشتید به یو علت، او بل مټید بللو و بهو دویم چې په د ایلم کې بهږي امسیزو و خواس او نکات دی خواس دي. او نمورد فواعد ده اعمال دی او ده نکات او نمورد او مسائل باریک باریک لوکې چې معلوميږي په نظر مم عین سره جو ور نظر سره چې کومه ناغه معلوميږي اریت انی کاتوې ولندذا چې د احکام او روح او د حقیقت نه په کوم علم کې باس کیږي هاغه علم ته اسرار الدين و هاغه علم تسوي اسرار الدين دې علم موضوع څه ده دې تعريف نه موضوع معلومه شو چاغه دنده شريعت أحكام دي شريطة إسلامية أحكام دي شريطة إسلامية دي شريطة إسلامية أحكام أغرض علم موزودا غرض وغاية دي علم التفقه في الدين وجوور وجوور علم کې وجور پدین کې وجور علم حاصل شي او دا بنده شي اعلی بصیرت دا بنده چې کمنو په بصیرت باندې شي شی بده اعلی بصیرت شاسه وو بخپله د دې دې ځای ۳ فائدې ذکر کېدې د علم دا غینا په بخپله د علم مقام معلوم شي شرافت د علم هغه په بخپله د غوایدو نه معلوم شي چې کوم شا ذکر کېدې و والله احب العلوم شاسې وی یو صلی سره د فرایزونو وخت فارغ, فارغ, او فارغ او دی د فرایزونو سره وخت دی فارغ دی فرایز تعمل لي او وقو سره فارغ دی اودې په علم کې کمال حاصله یاره ما په علم کې خپل وخت صرف کړي چه چانه هو خو خې چې صرف خو خې چې علمي مناظره خو خې په شاسو وي چې قسم په الله په دې علم کې خپل وخت صرف کړي او د آخرت د پاره د زو توفه کیږي نهږي دکه چې دا عام نوافلونه به تر ده ښه تر دي ضرور نفلي عبادتونه ده به تر ده فهو والله احق العلوم شعر سبوه دائلهم قسم بالله الله جو قسم يو سرومو خورو ذكره او وقت خلق دا مناظره شوقيان دي و دا تقرصه شوقيان دي چه یا خطيبان شو او یا من جهد مناظرين شو شعر قسم بالله الله تخرم طالب جانا سداilem chizeno ahq ululoomi dir la yaqtad dilbunna bi ayasr fihi man ataqahu nafa'is ulawqat chiz sardibadi sardikyo kharji ki badi ilm ke agh sok chitaqat mari nafa'is ulawqat pul umda waqhtuna chish umda waqhtuna yo khodayi chala bazaregam chida kara uzgaregama umda waqt دو قیمتی وقتی پا دی کسی کی سرفی ویتخذه قدتا او اوجود دی که دی علم لرا تیاره دا پار دا قیامت خفل ان دا علم د دا قیامت دا پار تیاری کی فادما فرزا علیه منتو آعاد البت دعواما شد اللہ دا خکم نمخینا فرائزو نمخینا دا فرائزو نمخینا دا نا رسول بعدما فرض عليه فزاغه نه چې فرصت لري د باندې مننه او عادت له تابعدارونه وله او سراب ووجه ذکر کړي یو پایدا هیز به اسیر الانسان وعلى بصيره في ما جاء به یو پایدا نه چې دغه کوم د شريعت تابعدار شي على بصيره تبشي على بصيره وعلى هذه سبيل ادو الى الله على بصيره بصيره يو بصارت ته يو بصيره ته بصارت ظاهري سترګو ته او بصيره ته رضا د زلس سترګو ته وليكي سترګو ته وليكي زړوستګوتا یعني وق شريعت الہیہ د زړ اوبوس کی وق شريعت الہیہ دا الله رب العزت کو حکومت او با احکاماتو فدی د زړ سوس کی اوبوس کی او شاته وای چې دا تی وشی او سړی شاعر دې او ور سره علم عروض وای سو وای علم عروض وای چې شاعیر علمی اوور وئ د دی بیا یا د شر په طول بادي او د شیر په بهاربان او د شر په چلند باې پهې باېسه شي پوه شي د په د شر با لووس ک چیاره دا څنګه شیر دی او نګه نه دی د یا مقال فاض او شیر پیژنی ځې خلک داسې شیر جوړی که نه چې نه خااره جیای شي د نوخواارې جوړ شي او پاکستان کې چې د خلکو غخورې ساتې جوړ شي او چلارې کوسې پخی ک دی ک ت جوړ شي شی دام شیر دی دا شیر دی کان دې ته مو قفال فاز ویل کی او ته ویل کی مو قفال فاز مو قفال فاز شیر او شر څه شې زان له شیر دا شیر په عربی کې خپل طول او خپل چپای دا نو موږ لا پښتنو شاعران چې ګم دنو او غرید چپوي سیل مورس کې او تبهرونه ویل کی سو بارونه ویل کېږي او چې کم زمونږ د پښتو شران ته چاپې ووي چې د پلانکی شر چپه داې او د پلانکی شیر چپه دا ده د دا میرو یو سړی دی او هغه حکمت او فلسفه ووي او من نه دی ویللی د د دا حکمت او فلسفه دومره بفي نه ده او چې د حکمت ته مخکې او سره منطق شو وکو بیوی نبی ابو رضہ بزے حق حکمت پر مسلوبانے 1600 اس کی الله تعالی هیو باندې بي ځای وقونه نه کیله کا بي ځای به سره کی وقونه باندې کی ها دوی بچي کم درو عبارت ډیر مزيدار او خوندورې طريقي سروسي عبارت وي دارنګي د فقې د فاراجي سړي اصولې فقې ویلي وي فقې د فاراجي سړي سويلي اصولې فقې کويلي چې په اصولې فقہ باندې بوئږي دوی د فقې په عبارتونو باندې شرع د کمځا سره لګي دا وړ لوجوب سره لګي کدا عام مخصوص البازه کام غیر مخصوص البازه به بیا چې کمونه هغه خپل اصول ته تا په فقره کې څه کاول شي جاري کاول شي او د فقهی تفریعات باندې خص کیږي وېږي په دغه شانتی او سړې شریعت باندې ایمان نه او بشرعت باندې عمل کوي په ټیک ته لګیا دي کای عمل او چې کله علم اسرار الدین وایي په وړده په منسکی خون شي پیدا شي په وړده په زکات کې خون پیدا شي د دپور پروژه کې مخون سي پیدا شي به با بصیرتین شي څه و شي به يثير الانسان على بصیرت فيما جاء من شر وتكون نسبته الاخبار او شي متى كم نو نسبت دغه احاديث او روايات تا چې کومه احکام او روايات څنګه که نسبته صاحب العروز بدوانی به الاشعار لا كنيسبد صاحب العلم عروس وديوان دفتر ده شيرولوان نستا او صاحب المنطق ببراهين الحكماء ياد منطقين نسبد شاغل دلائل و حكمات او صاحب النحو بكلام العرب العرباء يعني صاحب ده نحوي شو ا كلام خالص و عربوتا او صاحب اصول الفقه بتفاريع الفقهاء یعنی سود صاحب د شول فقہ شو فروعات د فقہ حالتو دوه مفایدا هغه دا, دا, دا چې او سره دې او علم اسرار الدین نه دی ویلې علم اسرار الدین نه دی ویلې لود دې کوم دنو د مثال داتې دا کحاتب الليل حاتب الليل د سپیډی سره ښه شکرہ جمع کوي مدته دلندو د وچ پټو مو نه لګي او د غیدار او د بغیر غو پټو مو نه لګي او د مارو د لړګی پټو تو مو نه لګي اخز چې ځان خاوندې وتیاره کې پن راوړ او کنه او پکې مارو ابي اخز او توې تعبت شره دا خو شر دان تر پترخ کې راوړې د مارو د لړګی پټه پکې نلگی لږ چې کله دالم چالی ویللی او دی په شریت ک رواني نو حاتب هااتې لی د ادی او را جمه کول کې خو پاتتوته نه لږي چې کم حادس دا چې کم نهو زما د پااره موفید دی او کم زما د پاه چې کم نهنو ته عمل نه کول زما د پااره نقصانی دي په کو عمل کوله ش په کم عمله نه شم کولی په دی په دی باندې پوهږي نه خو احادیث حادیس را جمه کوي حدیث روح باندې نه پويږي دا شانتي یو سړی دی او هغه درياب چپې ته ورغړیږي زم ملغړی نه ټومنه ملغړی په چپکی فاس په چپکی خوشني ملغړی نه یا پرنده او خسورلی دا پرنده او خسور سورلی دا نو د دې له مو سره نه او حدیث وای دا پرنده و خسورلی ده او شمکور دی داست روانده لکتش یو سرلی ده او شب کور دی شب کور پیجنه شمکور و تا بختانه وی زن سرلی اغتا پا نوار که خنخ کاری از گرد بود گونتا که روانی از پینستر که خنخ کاری او زن سرلی اغتا پا تیاره کسانو نخ کاری شب و کوری خا پیرکی و بی ای او د دې د وژنه سړې په امن شې د دې خبره نه شي شي لري لیل په ليل د شپې چې کمندنو خشا کراټولون کې او کغایس سیل یا چې کمندنو په شان د غفي وهون کې بچاپه کې او یخ بتو خبت شعشوا یا به دې ګډ وډ شي په شان د لاندي او خبان نه او تصمح کاری او نه عاميان یا به سور شي دی چې کمو په شاه ړندې وخیبان دی مثال بل ذکر ک کوي لکه داسې یو سړی دی که نه چې د حاکم خواکې نو حاکم شو او کمزور تعالب ته وې وته سهارې یوه معړه خوره په نهه یوه معړه خوره د دو دا معړه ورهته کشا دی او بس دغه دی دی او سر خواکې ناستو کمپوټر غونته که دبل مریض توي یلا که ته ماړغونې خو ته لا وړې را خېلکه وي بس ماړغونې دمړغونته کېدل د ماړغونې ترجام میوادا او تری خېده او سيف خوسف د ماړغور سره مرنه د ماړغونته سوېلکه او د په ماړغونې چیزانو د بچا قياس کا او سې مو په ماړ باندې څکړه قياس کړه وی رشي کلی او شانت دي که ما سلی رجولین سميحت طبيب و دا که یو څړې بشانته چې د ډاکټر نو د طبيب نه و دل چې یم اور به اکله تفاحه چې له حکم کې چې کمر په خوړو د سیب او د مڼې باندې فقاس الحنزله علیه نو له حنزله ترخین دوانه مڼغونی باندې باندې قیاس کړه له مشاکله الاشباح دې زګه شکل لس دې یو شانته دې درمه فائدہ دادا وبه یسیر مؤمنا علی بینه من ربهه دایلم سره حاصل کی ودع اعلی بینت الشی هیڅ وګڼه دی اللہ دا الله رب العزت بندگی کوي او په بینه باندې کوي دا شان دی په یاد باندې نکي الله رب العزت عبادت کوي خو په یادای نکي دا الله رب العزت عبادت کوي اعلی بینت نبی علی السلام فرمایلی دي الله تعالی ته وقل انی علی بینه مر ربی وکذبتم به نور الله تعالی عبادت کو مبینه باندې او کو استاب دلیل باندې او کا داس نه اوس لکه مثال داسې دی د دوی د دیاله مثال لکه یو سره رستا په اطمات چې دا سره کارا کار خبرې کوي اوغه خبره او کړه چې بایدا پلانکی بوتل کې زار براتې دی و دا دا انسان دا بار اده قاتل دی زار دی دا تبایی دا دا دا خبر وارده دا وی من اللہ خو تحقیق شورو کو چه دا زار چی دا اول قاتل دی دا اول انسان چې کم دنو خرابی دا, وی دا, دا دا دا تحقیق شورو کو تحقیق شروع کو نوی ویل چی هاو انسان بدن چې دی دا حرارت یا بوسط معفدل غواری دګې مناسب گرمی وی مناسب او چوال دی بھی. او د زه او حرارت او یوبوست چي ده داف مفرد دی چې کله دا, دا, دا انسان بدن تلل شي او د انسان هغه حرارت او یوبوست اعتدال نسقي هو باسي او بس انسان مرشي نه انسان څه شي مرشي وو زده دا خبره او منله وو د تحقیق سره او منله د نړۍ به یوبس کړي وو کلی کله شانتی چې سړی دا, دا علم په و ده شریعت پده احکاماتو بانی زرسه ووسکی و بووسکی و بیهی یسیرو مؤمنن علا بینت مرد بهی بی منزلت رجل اخبرهو صادقون که مرتبر داستی و سڑی چه خبر ورکڑوی دلر را یورشتی نی کھڑی ان السم قاتلون چه زهر وجون که ده انسان دی فصدقهو فی ما اخبرهو و چه زدک که ما خبره کردون آید ایرکو من اللہ ایمانی پسکو دارو و غ بهیان کړلو في خبره هووب نه چغ کوم بیان کړو سمه هررففه بالقرین بیادملومه که به ان حراه ته یابو سر ته مفرطي او یبووس چې دا د ح تیز دي مزاج دي انسان او دا منافدي او مبايندي مزاج د انسان سره ف دا د یقن اعلامه آق نه تو مخکې صرف مدي سړی په او <سؤال> سبس رسوس کلی <سؤال> او بوس کلی نو دی یقین نا ایقان شو یقین خصو شو سیواشو الام <سؤال> ایقان <سؤال> خو یقین مزبوط شو و هو و انسا وقتا